T'has enrampat? Sí, sí. Hola, Mariona, com ah, estàs? Ah, Com va? Bé. I tu? Molt bé. <ríe> Quines <ríe> ganes... <ríe> Quines ganes tenia de, de, de tornar a començar el programa, escolta. No, la segona temporada, de Música 20 i altres coses. Toma, ja. I dius que tens moltes coses per explicar-me. Jo també tinc moltes coses per explicar-te, perquè ah. han passat moltes coses. De fet, la Mariona mm. ha fet la barema, ha fet mil oh. coses. Moltes, I ara moltes. ens ha d'explicar... Ens ha d'explicar. Eh, escolta, m'has dit que tu tenies una, la pregunta sí? de, de l'inici. És sí. que crec que aquesta temporada les faràs tu, les preguntes. Et sembla bé o no? Ah, va. Però jo ets tan original com tu, eh? Has de venir pensada de Menyada casa. Ja la preparada, eh? clar, clar, com la que porto avui. Va, doncs dispara. Castanyes o Oh Home, però si em coneixes. Però hem ja, de coincidir, però... eh? Ja, Ah, i ho expressament. A veure si no farem programa. A veure, m'agraden les dues, però per sobre de tot... És que no farem programa, però... No farem programa, si ho dius. És que no ho puc dir, que, clar, a Per fer el programa he de dir moniato, ho sé. com pot ser que t'agradi el moniato? Ja, mira, però moniato l'abrasa no, eh? Benvinguts a Música i altres coses. Doncs, um, jo sóc de castanyes, tia yeah, yeah. Però, que miro, ara, les castanyes. Però com no t'agraden les castanyes? És el millor fruit sec que hi ha al mercat Oh, m'encanten, no sé què em passa amb les castanyes. De fet, tinc ara avui me'n faré de castanyes. Quan marxes, em faré castanyes. Tinc la meva paella foradada, els meus fogons... la castanyera, oi tal? Sí, sí, sí, sí m'agrada torrar castanyes i us faig... Oh, m'encanten, m'encanten. el ritual, no? Torrar-les, menjar-les... Sí, així. mira, jo les, les passo per aigua. Mm -hmm. Les eh, fico al foc, quan veig que ja estan fets, és que ja s'obren, que es cremen una mica, les trec, les embolico un paper de diari, sí. el paper de diari l'embolico com un drap, Sí. i el deixo reposar perquè el propi baf de' vapor les, les estovio una mica no? ah, eh, i boníssimes I, le, sí, i, les... eh? i mentre estan a la paella de tant en tant s'han s'han de tirar una mica de... No, favor, si t'n'ets un màster ja, eh? una mica d'aigua, això m'ho va dir la meva, la meva àvia sí, sí i bé, m'agraden, m'agraden molt no sé per què però estic... quan arriba la tardor cada dia men mengeri castanyes ara em foto uns pets a la nit després ah, s'acaba d'anar a dir, jo tira els pecs que saco, eh, tio la mar contenta, eh? no fan peste, però foto un sorollot oh. sí, són dels, els meus van per aquí la mar, la mar no se'n però quan se'n tira un no se sent i foto un tuf oh. la mar del Tano Bé, en fi, Mariona, jo tinc moltes coses a explicar-te respecte a We Color Music, que hem estrenat un nou espectacle fantàstic, oh. però abans de res, explica'm tu la teva secció, va. Vale, mira, jo et porto a vale, la secció de temporada. Temporada de de tardor. Aliments de temporada. Bravo, aliments de temporada. Preneu nota a tots aquells i aquelles que vulgueu menjar bé, no? Sí. Per la tardor. I econòmic, perquè clar, a mi em ve gent, llavors em diu... No, és que, clar, les cireres al novembre són caríssimes i dic, home... Oh, pues clar. És que, clar, que són caríssimes si venen de, de, de, de Mercuri D'on? Bueno, ah, d'un altre planeta, <ríe> sí. volies dir Clar, d'on venen? De Xile? Vull dir, clar, d'on ara és primavera Primavera, clar, clar, clar No compreu cireres ara, escolta dir, Saps? Compre aliments de temporada Llavors, la meva pregunta és, Mateu quins aliments són de temporada? Doncs mira, la carabassa? Molt bé amoniatu, les castanyes. Ah. Um... Flaixcaraiam ja mangances, eh? Tot lo que és així com del altre Que he parlat abans. Menj la tran, les caroles. Les de temporada. Sí, el broccoli la col. Broccoli i col. Però escola, això no hi és tot l'any. Basta. No. No. No, o sigui, clar que hi és tot l'any perquè no els hivernacles, però Uau. el curs de Cala, el cicle del del Sí, però ja et diré que està fotint una calor de Cristo. Ah, no, clar, clar. Per això mira, la temporada eh? varia, eh? Avui mon pare m'ha dit Mariona Pina va ajudar a posar, a posar el ric els bròquils que, que, si no, no de, no els acabarem de collir. Diu, clar, abans plovia i no els havia de regar i ara va i els de regar. I mira que jo no he regat mai un bròquil, eh? Doncs au, toma. Doncs ara toca regar. Com et tocarà regar? Toma possiblement regar. els ceps. Bueno, com ho vas dir la temporada és duríssim, passada. Això, eh? És duríssim. Vale, què? Explica'ns, bueno, aliments de temporada, això. Això, col, bròquil, pastanaga, um, remolatxa. Escarola. La carbassa, ja ho hem dit, el um, moniatos, castanyes, el caqui. Caqui. Que és palo santo. I saps per què es diu palo santo? Palo santo, per què? Perquè ve para todos los santos, que és l'1 de novembre. Mm, ah, però m'ho he de fer, fer, fer. Què és el caqui, tia? No sé és un caqui. No sé què és un caqui. Va, home, va. Sé què és el color caqui. No, però pues justament el caqui no és de color caqui. Precisament, per això em despista això. Què és el caqui? El palo santo. Què el palo santo? No pa Mira, a mi mare em diu, et, et, et, et faré un no sé què amb el palo santo, que és un tros de pal amb incens. No és això el palo santo? No. Què és palo santo? És una fruita, vale, taronja, Tronja. Tot, tardor, sí, tot és taronja a sí, la tardor, m'agrada. els colors de les fulles també són taronja. Mm, tot va amb el cor. Molt um, forma, o sigui, és com el puny d'una mà, de gros. D'acord. Que et fas la idea. Però no he menjat mai jo d'això, eh? I tant, no m'ho crec, i tant. I té... A què s'assembla, un préssec? No, perquè és molt sucós, és molt sucós, fa molt líquid. Ah, qui és allò, aixafat? No, no, això és un préssec que es diu a Paraguayo. Ah, això ve d'allà baix, eh? Però això no és temporada de prísecs, ara. Vale, fora, però com que és taronja, també, però per ja, mi, malvingut. <ríe> espera, deixa'm que ho busqui el, el Home, Google. favor, que quan l'obres i talmeges és llefiscós, o sigui, és gelatinós. O sigui, no és, és... no és bo. Bueno, a mon pare encantan a mi no m'agraden, però la textura és horrible. Però venen pel... Posa cac A veure, cac-hi. Mira, mira, mira, el té ah, aquí de color tronja. Ah, és aquesta cova... Ah, sé què és. Ah, ja sé què és. Vale, no m'agrada. Tu com li dius? No. Hòstia, això sembla Ja sé qui és, però... això sembla tomàquets. S'assemblen nespres, també. Així, per la foto, no? Però clar... No, són més grossos que els nespres. I el nespres, nespres és més dur. És com un albercoc, el És com d'estiu, clar. Sí, sí, sí vale, tomàquets, vale, però taronges, és eh? com un tomàquet taronga, sí, exacte. Vale, vale, vale. Sí que em sona haver-ho vist, però, però... Escolta, això és... és antic antica, eh? O sigui, això no es ven, eh? O, o, o sí que es ven. Tu vas a una fruiteria tradicional, convencional, però no d'antiquitat, no de la poble, no de poble, la gent de ciutat. D Això ho venen? Mira, fem una prova. Crec no. que tu vas a Barcelona. Bueno, ara ja no, però... Oh. ara jo, jo compro tot a Quibollestrell, i a Quibollestrell segur que n'hi ha. Que ha sí, perquè... Segur que n'hi perquè... I sí, sí que em sona, eh, ara que ho dius. Clar. Però... Bueno, no, i deus ser que deus comprar la mateixa fruita i jo sempre. Sempre compro peres, síndria. kiwis, síndria a l'estiu, castanyes a l'hivern, xip-pup, ja ja no, no, no compro massa cosa més. Palo Santo, bueno, i tampoc està massa bo, em dius? Bueno, no, no, no. No compraré. Perquè se mull de fiscós, però, bueno, és la temporada. És la temporada. Perquè ve per tots sants, que per tots sants és el novembre, mm. i es diu para todos los santos, palo santo. Palo santo. Saps? Palo santo. Però és d'aquí, és espanyol, és típic mediterrani. Bueno, és doncs pues mira, una cosa més, tu. Taronges, mandarines... Taronges també, ja? Sí, ja és l'època, ja ara? ara. Sí, és sí, tot l'hivern, sí, però... Sí, sí. Per, per ja això són taronges, perquè arriben a la tardor. Que curiós, eh? La vida em sorprèn, tio. <laughs> és el color, el taronges, el color de, de, de la tardor, del fred, del... I quan arribi la tardor i faci fred i la natura alteri el seu color... És la que vaig camuntar al meu casament. Ai, la vaig fer jo. Que maca. Quina poètica. Per què no us torneu a casa? Ja, tornem a casa i fem una festa, que va ser molt divertit. Ai, m'ho vaig és fer dir, Va ser molt guai. Sí. Què més, Mariana? I res, això. Ja està, podries fer aquí clar. unes receptes de... Clar, perquè llavors la gent no sap què ha de menjar a comprar ara pèsols. No, ara els pèsols no bueno, són clar, pèsols. que a mi, perdona que et digui, però si a mi me'ls poso endavant no, i em ve clar. de gust pèsols, doncs jo no ho sé, això... Algú ha de... Algú ha de... No sé, fes-te Instagramer i fes... No, jo tinc un projecte a casa meva... Uh -huh. per fer-ho. Vale. És que necessitem saber... És a dir, la gent que es vol comprometre amb el medi ambient, que es vol comprometre amb, el, amb els pagesos de la Terra, no? com clar, tu, clar. necessitem saber què és de temporada i què, li, què estic comprant aquí, què estic comprant... Perquè a mi no em fa res menjar eh, palosant-ho ara <ríe> i síndria l'estiu. No, Però si jo vaig a bon preu i em posen una síndria, a mi m'agrada molt més la síndria. No, absolutament. La síndria. Bueno, no la compraré perquè la síndria és d'aquells pocs eh, pocs fruits que a l'hivern són dolentíssims. No, clar, són zero dolços. Ah, fatal. La pera està bona sempre. No sé, és atemporal la pera potser. Sí. Vale, però És de final d'estiu. Vale. Jo que sé, hi ha altres fruites, un kiwi, no sé, però com que ve de porall... és de tardor el kiwi? Sí? Clar, de... no sé... que si ho compro tot l'any i està bo no, clar, però una que... síndria compres a l'hivern i dius hòstia castanyes castanyes castanyes que he de dir que l'any passat em vaig menjar poques i, i recordo un any que em vaig menjar des de l'octubre fins al febrer què? t'ho juro a Barcelona n'hi havia... Vaig... Tot i vaig... Va ser el meu any de la vida, tio, eh? Sí, eh? meravellós. Vaig pensar, hòstia, fabre castanyes? Vol dir que per Nadal puc menjar castanyes? No. Bravo. Vull dir, ja us sé que tu diràs que no, però... I què? Quant duren les castanyes? Dos mesos? A tardor, clar, Quin com trunyo? els moniatos. Doncs... Pues, pues, L'altre dia, me a l'estiu, vaig ja, veure perquè... moniatos. I dic... però... No, moniatos, clar, clar, No? Clar, clar. No és comixa però ja està. No doncs res. necessitem, la gent que es vulgui comprometre i vulgui passar l'acció i fer-ho, eh, necessita referents de dir, vale, Clar. què és? El tomàquet, <ríe> quin tomàquet puc <compro> ara <ríe> El tomàquet deu ser tot l'any? No. Tampoc? No. A veure, quan és el tomàquet? A l'estiu. Ah, una mania de tomàquet. Ah. És que, que, és que tot té relació. És I a part tot... són molt més bons, són més gustosos, és que... Segur, sí, sí. És I que segur que el nostre cos um, necessita aquests aliments de temporada, m'explico, perquè què um, les taronges... tota la raó, per les vitamines, perquè clar, veu fred... Clar, per les taronges... És que, clar. Mariona, i tu ets la que estàs constipada i jo no... Imagina't, em foto un fart de menja banderina... Això és perquè passes fred a la vinya. Molt bé. Molt bé, clar que sí, senyors i senyors, mengeu fruita del temps perquè per algun motiu és del temps, no? Clar. Xim-pum, ja és està. Que és que és que tot, que quadra, tot quadra, és que tot quadra. Per tot què diga? volem anar al revés del món, tio? Clar. No entenc. A, de... a veure, hi ha alguna cosa més que que puguem fer a temporada que ens benefici per la salut. Per exemple, si plou, no sortiu de casa. <ríe> si fa fred, és que uns tipareu. Pues no sortiu de casa a la tardor. Aneu a llocs calents, mengeu tancats, mengeu castanyes, aneu a teatre, el teatre s'està calentó. Oh, bueno, ara l'estiu també, perquè amb l'aire condicionat jo aposto pels teatres de l'estiu. Bé, bueno, Madrid. Oh, Madrid van tot l'any perquè ja fot sí. un Tano, es foten al teatre la gent. Estan fresquets. Un Tano. No tenen platja. Doncs molt bé, Mariona, moltes gràcies A l'hivern ja us vindré explicar les explicar Ja no vens fins l'hivern? Bé, bueno, no A no. la setmana que ve encara sí. vale, vale. Doncs, a veure, uh, per començar aquest primer programa, doncs hi volia parlar d'una mica de la valoració d'Arrels, que uh -huh. vam estrenar el nou espectacle, que surt la teva germana, la Vinyet Morral, Vaya. que tinc un pòster, i ja ens hem ficat el pòster allà capitanejant la casa. No he sé he si l'has vist, he he he vist he eh? Vist. Va, no, no, perquè és... Supergran, eh? Abans d'entrar a casa, el pòster d'Arrels... És por, xulíssim. Eh? Porto lo alto, és molt maco, es molt xulíssim. maco. I m'agradaria fer públicament doncs, un agraïment a totes les persones que han uh, col·laborat en, en el projecte. Ara, dic, tinc el programa de mà no, no el tinc. El diré de memòria perquè me'n recordo tots ells. I ja ho vaig fer el meu discurs final, però m'agradaria tornar-ho a fer, que quedés gravat per sempre. Constància. Ah, exacte. Molt bé, Mateu. Ah, doncs Carla, el disseny, els tècnics, no? que els tècnics bueno, són meravellosos. Que bé. Vem comptar... Eh que sí? bé. Com ho vas veure, tu? bé. Com ho vas sentir? Com ho vas sentir? Jo, sí, que va ser meravellós. Brutal. Sí, vam comptar amb l'empresa ContraCorrent que, que es dediquen a això, a la producció tècnica. Ara, Són... ContraCorrent, a la Corrent. Ah, as -ho, as -ho. Sí. Bueno. Ui, <laughs> si veiguessis el seu logo, és una C al quadrat, que, que és la velocitat de la llum. Olsa. No els he no comentat això, suposo que què vol dir, que va per aquí el tema. Uau. O sigui, C al quadrat és la velocitat de la llum. I és una empresa de so i llum. Clar, bueno. ContraCorrent. Wow. Vale. Wow. Pues bé, ho van superbé ¿vale? estem supercontents però, però personalment doncs, en Carles, en Jordi, l'Adrià Guillem que van estar allà i que van fer que l'Arrels RELS agafés una dimensió meravellosa i estem supercontents i que esperem que, que seguir treballant amb ells i portar arrels a, a molts més espais després, evidentment a, a tot el repartiment que són el Sisko, la Patricia, la Vinyet i l'Ànder, que van fer un treball increïble. Que feia, eh? Des que els vam presentar el guió al setembre, a mitjans de setembre, o sigui, van estar un, me un mes i una setmana. Sí, sí, intensivo. Intensivo, però bueno, en el fons les produccions musicals, bueno, un mes i una setmana perquè tot aquest espectacle ho, pagàvem, ho pagava We Color Music i clar, els hi vam pagar doncs, les mensualitats que corresponien per conveni a tothom els, ens vam deixar per nosaltres que som una productora doncs, bueno, petitona, per dir-ho així, que comencem doncs uh, un dineral pel musical, <ríe> però està molt bé, estem molt orgullosos i és el que volíem fer i, i que esperem explotar-lo molt més aquest, aquest espectacle, i per això bueno, una, un mes i una setmana per aprofitar al màxim amortitzar al màxim, però també els intensius van bé per això, no? per, per, per entrar directe al, al, a la pell del personatge i van fer super, super, super, bé. super bé. bé, estem molt contents, la veritat i llavors tenim l'Albert Ventura que va fer que va fer l'escenografia Uau. No diguis res al respecte de la scenografia perquè és com, és com sorpresa en el sentit de que passen coses a veure, tampoc us penseu que cau, que cau un arbre de... de, de com, o que apareix un helicòpter, no però sí que és, és molt guai i a més a més la il·luminació que han fet a, a conjunt amb la scenografia doncs està molt ben, molt ben trobat no? llum, fum, efecte sonor tot Um, l'Aina Font, que és la nostra responsable de premsa que ens ha ajudat amb tota la comunicació que hem, estat, hem estat a TV3 dos cops hem estat a diferents entrevistes de ràdio a diaris, bueno, estem molt contents amb ella amb la feina i segueix treballant amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim um, llavors doncs, gent que al va... Sergi Panizo que és el que ha fet la fotografia, el cartell vam fer wow. la sessió de fotos i ell va dissenyar el cartell amb aquelles lletres també i també va fer el fotocol. Chulisim. Fotogol que té com un cel de color xulíssim, blau, xulíssim. rosa. Veneu, veneu a veure l'obra i vos peròu fe fotos al fotogol, que és el fotogol més gran que he fet mai. A... Tu ja saps que m'agrada a mi el sí, fotogol. Sí, sí, pues molt... estàs, deus estar super orgullós de que tenim. 3 metres per 2 do... per 3. És guanfici. És com aquesta cativa proposada al món. És com, sí, sí. No, A veure, sí, o sigui, he vist fotogol, s'ha la gent ha vist fotocols molt més pros, però de... però ja més pros ja són fixos que yeah. són aquells del festival de canes o festival de clar, que clar, fiquen clar. trusts i llavors fiquen una, una lona imperiosa amb una catifa vermella bueno, això yeah, ja, ja, ja és otro nivell eh? nivel, però, però per nada vol que el montes i el desmontes el vaig veure, el saludo desmuntant-lo i muntant-lo t'ha vist meravellós, però si un cotxe és brutal, està superbé doncs en Sergi va fer tot aquest disseny de fotografia, va venir fer... Bé, bueno, tenim unes fotos fetes de l'escena? Després t'ensenyaré alguna. D'acord. Vale. T'encantarà. I llavors, doncs, hem comptat amb molta gent diversa, la Montse i la Marta, que van venir, Montse Capdevila, que sempre conté amb ella pel vídeo, va venir a gravar, tindrem uns tízers meravellosos, la Lídia i Andida, que també van venir a gravar, però aquests van gravar, doncs, tot el que és l'estrena, l'entrada de la gent, com, com, com va ser l'estrena, en definitiva. Uh, el Danco, Bateria Ai, el, bé, el, Danco, el Danco, que va formar part de Bruna també, doncs aquí un agraïment per ell I, i llavors a tots els col·laboradors uh, puh, així de memòria doncs, primer les administracions que van comptar amb nosaltres, que van confiar amb nosaltres, com és l'Ajuntament d'Ullestrell que ens va deixar doncs, 15 dies a uh, l'espai per poder assajar és una col·laboració importantíssima perquè doncs, bueno, tot això també són, uh, són diners en definitiva no? i, clar, i clar, espai et deixen un espai et... evidentment hi ha moltes llavors arribes a Corts i fas el volo clar. o fas altres però per nosaltres o sigui, o, jo sé, nosaltres també vam fer els cascos no? vam fer allò de Silent Adventures i tal ens, ens fem com contrapartides i, i estem molt contents que, doncs, que sempre que, que els hi demanem alguna cosa, doncs ens escolten i ens aposten. L'empresa uh, bueno, es sí. dull estrell i, i, i suposo que també han de recolzar-nos, però nosaltres estem super contents de que, de que ho facin de col. Perquè ens han donat realment l'oportunitat de nos estar amb un escenari 15 dies i, i poder fer l'estrena i que el resultat forma part d'això també. Clar l'Ajuntament de Manresa perquè van ser l'any passat els que ens van dir volem que feu sense saber, sense saber què seria però ells ens van contractar potser, potser l'Ajuntament de Manresa és el que menys a nivell dels tres administradors d'administració que parlaré és el que menys ha posat sense voler però en el fons va ser com la llavor, la llavor no? perquè ens van demanar això ens van demanar el, pel 17 de maig que és el dia eh, en contra de la LGTBI-fòbia Vale? doncs ens van demanar un espectacle per uh, realçar aquell acte, perquè denuncia, denunciar una situació i que volien que parlés del transjuvenil infantil. I nosaltres vam escriure una història. I llavors vam veure que aquella història, uau, era molt potent i que, i que la gent necessitava escoltar històries com aquelles. I llavors Total. vam dir, ei, això ho hem de fer gran. I llavors pues, va començar tot, vam indagar, vam trobar la història de l'Alan Montoliu i vam escriure arrels el que vam conèixer setmana passada i de llavors doncs, l'Ajuntament de Rubí que també ens va cedir l'espai una setmana um, i, i, la, i el dia de l'estrena ens va deixar estar allà a canvi doncs, de fer l'espectacle I, i així ha estat i gràcies a aquests col·laboradors llavors també moltes gràcies a, a Music ens va cedir un, un equip de so als assajos Gràcies a la Ona Puig, l'Ona BQ, el Daniel Socarrats i a la Mariona Leonard, perquè van venir a gravar veus en off que sonen durant l'espectacle. No us diré què és, però ai. si venia doncs veureu que escoltareu veus. Si vas els vas reconèixer Cuirats. cadascú. No? I li vaig dir, ui, no caiguis, ai, Mariona. Ai, ai, ai. Li vaig dir a l'Ona Puig, què t'agrades? I diu, no. no. <ríe> bueno, perquè, bueno que clar. Bueno, és complicat, fan és uns papers que, complicats sí, que sí. els fiques allà en contra de la seva voluntat, perquè clar, són bones persones i potser no actuen com a mm. bones persones. Mira ja no, que al final formar formar, o sigui, és això. Clar, ni? clar, clar formar part del show que... i bueno, és, sí, sí, està molt, molt vall. Eh, Cal Tallet, que ens va deixar les copes per brindar al oh. final de la... De la... De la batillada de l'estrena i Can Morral. Oh, El molí que ens va cedir doncs quatre caixes bé, no sé si quatre o no recordo però la teva mare no sé. sempre, sempre ens fa aquests detalls que estimem tant tan, tantíssim cal el del molí, que jo ho vaig dir ben alt i ben fort, que és escumós clàssic per a més, no? Ho vas dir super bé. Veus que bé? que jo sabia que no podia dir cava. una copa de cava, una mica més i ens quedem sense llavors vaig dir, escolta, digueu bé escumós. Ho vas dir super bé, què tal? Aquest, aquest podcast serveix per aprendre coses i llavors vaig convidar tothom vam convidar a una cop d'escomós Clàssic Penedès i que tothom doncs va venir molt de gust i va estar molt bé. I aquests van ser els col·laboradors. Ara, ah, no sé, potser me'n deixo algun, però... Si no... A veure, vaig a buscar el programa demà. Vale, doncs ja estic aquí. Uh... Sí, sobretot... Uh... Clar, veus, és que me'n deixo molts, me'n deixo molts, molts, molts, molts. En Pau Domingo, que ens, va, que ens va ajudar en el principi del procés a intentar demanar una subvenció perquè ah. doncs, bueno, quan no tens recursos doncs, intentes a veure si hi ha unes subvencions a disposició de, de creació artística com a tots els sectors, hi han subvencions doncs, que t'ajuden a tots els sectors suposo sí, que al vi, clar. també si vols fer un producte sí, de vi sí. i el vols demanar i creuen en català hem de donar sí, sí. doncs bueno, és el que vaig dir, que malgrat hem, yeah. Malgrat hem explicat el projecte i que creiem que és de necessitat portar als escenaris la història de l'Alan perquè no es torni passar, perquè perquè és una, un tema social molt, molt recent i molt... Bueno, nosaltres ho creiem que és molt necessari d'explicar i fer-ho amb, amb la poètica que, que l'hem tractat. No? Doncs malgrat tot, no en vam rebre cap. I llavors, bueno, jo ho vaig dir com una amiga de plan Ostres, quin greu, no? Perquè, yeah. perquè no és... A veure, que, que l'hem tirat endavant igualment, i, i no és pels diners. Bé, evidentment, els diners t'ajuden a anar més, no, més clar, lleuger. Aquest, potser, haguéssim un, un mes, mes yeah. potser haguéssim pogut fer un mes més d'assajos. Potser haguéssim pogut fer una setmana més de residència pagant-la. Potser haguéssim pogut... Bé, bueno, coses que vas una mica més desahogat, potser, no po po potser no haguéssim necessitat fer tantes feines... No? Des de We Color Music tants bolos, altres coses, clar, clar, clar, clar. Mini, mini feines per dir-ho així, eh? perquè estem sí, molt contents sí. de tot el que fem. Però, clar, necessitem treballar molt per poder, per pagar, poder pagar després, clar, no? Clar. Llavors, una subvenció ajuda, doncs, anar a no anar tan estressat, i si més no. Sí, sí, sí, total. I que llavors la justifiques, eh? perquè ens ho hem gastat, o sigui, i endavant, sí, sí. vull dir que ho gastem pel projecte i pel bé del... De, de, de la de societat bueno, per portar això a la societat no? bueno, i el Pau Domingo ens va, ens va ajudar molt però no va haver-hi no haver sort eh, en David Rapollès que ha fet aquests programes de mà tan, tan macos i, i clar, no cabia la, la, per, per no ficar-lo la fitxa artística doncs l'hem ficat en els agraïments bueno. perquè també es mereixia doncs, el, seu, el seu reconeixement la Isabel Letxa que és la meva sogra, que ens ajuda moltíssim en tot és la que posava cava si vas venir a l'obra és la que posava cava i oh, la Mariona també estava allà. La Maritxella Mat, que és la que ens ha... Maritxella Mat és una amiga la de la Maritxella la Meri, Mar sí, uh -huh. que està formada amb, amb, amb LGTBIQ+, o sigui, va fer un màster vale. de tot el tema social. O sigui, jo no ara, per paraules, no t'ho sabria dir exacte, però vale. sé, el, que, el que va fer va ser revisar la nostra nota dels autors. Aquesta vale. noia va revisar... Que, tot el, que tota la pronúncia, que totes les paraules que utilitzàvem fossin correctes. Vale. Per no ofendre, per no fer-ho malament, perquè clar, estem tractant un tema clar, clar. que nosaltres no, no estem del tot formats. Ens hem format eh? i ens hem informat i, hem, i volem clar. fer les coses bé. I és per això que hem demanat ajuda a gent que ens assessori de com hem de fer les coses. Clar. Però és per això que en projectes com el vostre per, per no tenir aquesta problemàtica. Exacte, per sensibilitzar la Però... gent, perquè tothom aprengui. No? Clar, és que al final... I, I aquesta nota dels autors està passada pel filtre d'una persona que està formada en, en com comunicar i, i referir-se en aquest col·lectiu. I el guió? El guió eh, està, pas, està... No sé si està passat per la Merimat, però està passat per la Fundació Crisalis. Ah, la vale. Fundació Crisalis és la fundació eh, de famílies amb, amb fills trans. Vale. I llavors ells van aprovar que tot estava correcte. Bueno. d'argot de, de, de com dir les coses evidentment nosaltres comptem amb amb l'Ander Mataró que ell és una persona trans i que sempre li demanà, escolta si hi ha alguna cosa que no, que no està ben dita i yeah. certament ell jo això potser no ho diria així o sigui, jo com a trans no ho diria així per tant ho canviàvem del guió clar, clar nosaltres no ho som, no sabem com clar, clar. I, i, ens ha, i com diem a la nota dels autors en, aquest projecte ens ha servit per créixer personalment i, i esperem que us sigui també per créixer professionalment sí, sí. Bueno, i que ja ho hem fet perquè ens hem ajuntat amb uns professionals increïbles um, també uh, gran agraïment a, a Viu al Teatre que ens ha dit l'espai d'assaig de les primeres setmanes molt bé. Uh, no s'ha dit del tot però sí que ens ho ha ficat com fàcil ens ha dit que, que el preu que el decidíssim nosaltres bueno, uh, molt macos i són gent que, que, que, que, bueno, que són molt, molt macos Sí. Eh, i per descomptat a les nostres famílies aquí acaba de, aquesta, aquesta aquesta frase i l'últim sí que no m'agradaria oblidar-me'n a, a l'Esther i l'Albert que són la mare i el germà de l'Alan uh -huh. doncs per explicar-nos la seva història Clar. i per deixar-nos-la explicada de, de la millor manera que hem sabut la Sofia i la Sandra que són eh, mare i filla dels, de, amb qui vam parlar pel primer arrels de tots, pel microespectacle micro. no? de Manresa, que els hi vam demanar escolta, um, expliqueu-nos necessitem saber, necessitem inspirar-nos necessitem conèixer uh, famílies amb fills trans etc, etc, i elles es van doncs, a predisposar a explicar-nos la seva història i, i els vam convidar i tots aquesta gent ha vingut convidada i van venir, van assistir, estem supercontents de que, de que ho fessin um, Anna Maria Serra que ara mateix no sé qui és Ai, ja em disculparàs Maria. Ara jo ja ho preguntaré a la Mar bueno, és que aquí clar, ens hem dir la feina no, eh? no podem... i associació cristalitzada Maria Serra és, és algo de no sé ara no me'n recordo però sí, ja li preguntarem a la, a la Mar Puig res, una abraçada molt forta gràcies per col·laborar, perquè si estàs aquí és per, perquè, perquè ens has ajudat a, a fer això possible clar que sí i, i Re bueno, i, i ja està i aquests són tots els, els, els, els... fixa't, quantes persones quantes, he dit, eh? no? Mare de Déu o sigui, no és fàcil, o sigui, som dos a We Color Music dos, tres, sí, amb sí. l'ina, però, però potser aquí ja no els he comptat però potser som ràpidament som 20 o 25 sí, sí perquè, bueno, perquè tot això portar-ho... És... I també com a espectador veus quatre personatges i dos músics. Vull que la part visible de l'espectador és ah, mira, Exacte. quatre, que fàcil. Ah, sí, quatre, sou quatre només. Saps? Però clar, llavors <ríe> dius no va. Pam! No, sí, si quatre són 25, ah, imagina't els espectacles que n'hi 20 clar, a l'escenari, no? Es multiplica això pf, increïble. Que fort. I, I, per exemple, el tema del vestuari Um, és una cosa que pensava, ostres, necessitem algú, no? Clar, també era una partida més de pressupost, Clar. tot pujava. Evidentment, si haguéssim tingut el pressupost, haguéssim derivat aquesta tasca perquè és una cosa uh, complexa, perquè tu no saps la de cosa. bueno, sí que ho saps, perquè ens vas ajudar a desmuntar, l'adutillatge que hi ha a aquest espectacle. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pot squik, un pot de Nesquik, dos tasses de no sé què, una tetera, una ampolla d'aigua, sí. una safata, una escombra una pala, l'arbre de Nadal d'allò yeah, de yeah, Nadal, yeah. les gorres de no sé què, les, els vestits de no sé quants, les sabates les... tot això i el vestir, yeah, sí, la roba que, que, que, que posen i que es canvien és com locura, i ho van voler fer en Cisco Cruz, que ha sigut ajudant també, no ajudant no, codirector amb la Mar i, i, i van decidir fer-ho ells però, però vam veure que clar, bueno, s'ho van trobar a sobre que és, uah, és que amb una feinada. Clar, tu diràs. I, bueno, I per això, ostres, amb una subvenció, doncs haguéssim pogut no, el que dius, no? una mica més d'espai de, de, i també en el fons jo em queixo, o sigui, queixo d'aquest sector de com funciona el tema de les subvencions perquè es, està podrit. O sigui, realment, em, em fa mal dir aquesta paraula, però és que les, hi ha moltes uh, productores, companyies, que reuen subvenció però que destinen aquells diners a coses que, que no beneficia el, el procés creatiu, yeah. sinó que s'otorguen sous desproporcionats. Ja. Yeah. A, a menys a, a vista meva. No? persones que diuen, oh no, sí, demanem una subvenció i clar, tenen un projecte molt gros i potser aquella subvenció és molt grossa. Yeah. Nosaltres no necessitàvem una subvenció molt grossa, Si o sigui necessitàvem una petita ajuda, ¿vale? claro. però bueno, hi ha gent que fa projectes molt grossos i reben subvencions molt grosses i clar, i les partides d'aquells són grossos i acabes veient que el sou del director claro, o de l'executiu és un sou que dius, juli, en Déu-n'hi-do. Yeah. Evidentment, eh, estem parlant de coses molt totxes però que després penses que duren, després duren tres mesos en cartell o durant cinc mesos i penses, jolín, que mala guanyada aquestes... Bueno, yeah, yeah, és, yeah. a mi em fa mal perquè arrels no es durarà tres mesos, ja tu seguro, vamos, <ríe> m'hi deixaré la pell perquè duri anys i perquè s'expliqui a molts llocs. Vull dir, farem el que, el que faci falta per... No esperava per... menjar tomateu. Ho, eh, home, ja ho home, i tant. I, I per això una mica aquesta petita denúncia de ostres, és que no hem no rebut res no només perquè potser no han confiat amb aquesta història que, que, que ens ha, ens ha colpit que diguessin, ostres, no sí, ja. saps? I, I que llavors veus qui rep subvencions, perquè és públic, tu vale. veus tot de les persones que reben subvencions. Però segur tot... que sempre són els mateixos. Sí, sí. perquè màfia, sí. Aquí hi ha part de la màfia, aquí hi ha part la màfia, no?, sí. que hi ha posa les bases de les subvencions que tenen empreses que les reben clar, Vai, és clar. feta la llei, feta la... ja està és que ja no... i si ets petit et costa molt entrar um... I, i ja està, és tot contactos i tota aquesta mandanga i, i això I ara no sé què anava a dir, però, però sí en tots els sectors deu passar el mateix sí, sí. Vull dir que el, que el món del vi dir... és igual, és el mateix vull dir, tens quatre empreses grosses ja que reparteixen el bacallà i sí. evidentment l'administració ja ho fa bé vull dir, l'administració ja ho fa bé hi ha d'haver aquestes ajudes, o sigui, mm -hmm. no, l'objectiu d'una administració d'un govern és ajudar al ciutadà, ajudar a l'empresa, ajudar que el país tiri endavant i i, i, i, i i què menys que amb una subvenció per incentivar la creació de treball, la feina i, vale, estupendo, i he donat feina a molta gent, eh? No ho diràs. Feina molt, durant un període potser curt i intens, que hagués pogut estar més llarg si hagués tingut més, més diners, una feina, I és, ostres, doncs, endavant, donem-hi donem ajudes. Però clar, què passa? Llavors veus a qui li donen la subvenció que no t'han donat a tu, yeah. veus què fan, veus vas a veure l'espectacle i penses, tio, et, i, Anda, guai, vos, i, no? et cau la cara de vergonya yeah. i dius, hi ha algú que, ve, que, que doni les subvencions, que vagi a veure què és fa aquella subvenció, perquè m'estranyaria. Ya, ja, perquè és un potser no no faria si això. No? a veure el que donen i bueno, se sí, que, crec que bueno, no en fin. I això, llavors, doncs, bueno, ja està, jo sóc bastant de, de fet, sóc bastant de no demanar ajuda. O sigui, ja. jo prefereixo, ser autosuficient i, i tirar endavant i tal. Propidement, tota aquesta gent que ens ha ajudat, doncs, es, mereixen, es mereixen el seu reconeixement, perquè a més a més ho han fet pràcticament desinteressadament i, i, i perquè han confiat en nosaltres, com al' l'igual que tots els clients que, que han comptat amb els nostres espectacles anteriorment o ah. experiències escèniques, que tot allò que hem anat recaudant ha servit per, això, clar. per fer possible això, no? i els estem molt agraïts també perquè, bueno, i que segueixin comptant amb nosaltres perquè estem, estem molt contents i seguir creixent, seguir creixent i seguir generant... Genera... És una frase que potser a, a la gent li xoca, no generar riquesa. Però generar riquesa és sinònim de generar treball, de generar... Feina, sí, um, oportunitats. Exacte, no? de generar sí. pip, <laughs> de que pugi el benestar. Bueno, en fi, és aquesta mentalitat. I re aquest és el discurs d'avui. Però que Mateu, això que ho faré l'altre dia és molt heavy, eh? va, va agradar, eh? Sí, sí. Va ser Anem a veure, eh, de veritat. Eh? Va ser molt potent. És que penso és que... És heavy. Jo no gent... sé com... No... Vull dir, només puc dir que ja, no tinc, és no, no sé... No, no, és que estem realment fascinats. No sé què dir. I amb la, Mar, amb, la Mar vam, amb la Mar vam... Vam estar-ho parlant, en el sentit que... Per exemple, la seva germana no va venir a veure arrels uh -huh. i, i estava en xoc. Estava impactada. I l'endemà que vam anar a dinar, ens va dir, ostres, és que no m'imaginava. Clar, em vau dir, eh, bueno, sí, hi ha un actor, l'Ander i tal. I jo em pensava que... que que ho faria per normal, no? Però, clar, quan va dir tio, és que és molt bo aquest tio. És que ho superbé. És que és molt bo, Escolta, i el Cisco fa pixada de riure, i la Patricia no sé què, i clar... I no, no. és com, bueno, clar, és que són gent professional, i uh -huh. que se'ls se ha demanat, i a més a més, se'ls ha dit, ei, aquí tens la nòmina, i, i fem això, i el compromís no, no, de fer-ho, vull dir de, de, de que nosaltres també volem valorar Evidentment, no, no és una obreta de teatre con los amigos. Uh -huh. no. Nosaltres hem anat a, a tope com, perquè, bueno, perquè hi confiem i creiem que Klar. la nostra empresa ha de fer projectes sòlids d'aquesta manera. I clar, la gent que coneixia potser Bruna i les històries de l'avi Josep que, que, evidentment, van agradar molt, han emocionat, han fet plorar, han fet riure, han fet centenars de, de uh -huh. funcions i, i han rebut premis i, i tot. Però hi ha un, un punt extra de, de que és l' econòmic. Yeah. o sigui. Hem invertit amb aspecte tècnic, amb mores de, de, de detall, de minuciositat. Yeah. De, és, és, és tot el, el, el PAC conjunt que ha fet un boom, Uh, pel, pel sol fet de, doncs, estar en un escenari gran, amb, una, amb uns altaveus... I és que tot va ser molt gran, o sigui... Exacte, o sigui, la diferència... No ho no, no, no sé, no sé. La diferència entre explicar una història escrita per la mar i tocada amb un piano per mi, amb un menjador, o amb un escenari, amb tots els aspectes, clar. doncs, l'emoció també es transmet diferent, no? No, I, I quan hi ha un batec del cor que et fa tremolar la cadira... Clar, clar doncs l'espectador ho rep diferent Total. No? Bueno, doncs jo, la reflexió és aquesta clar, és que nosaltres ho podem fer molt bé jo i la Mar ho podem fer molt bé però sols ja yeah. no haguéssim arribat a aquest nivell hem necessitat de gent experta i professional i, i, i bons en, seu, en el seu àmbit tant els actors interpretant com els tècnics fent el so com els tècnics fent la llum com el de fotografia, tots, tots els que he dit eh per arribar a aquest nivell i, i és, és, és impactant bueno, a mi de cop és com uah, increïble poder haver contat amb tota aquesta gent Clar, tu diràs. i que això porti el meu nom no? bueno, i, el, i tots els seus però, però que han fet realitat no? que em... és que pensa que amb aquest equip m'atreveixo a anar a, a Broadway o sigui, és de nivell de Broadway no, no és que ho crec perquè és que només, és que només canvies és que només l'únic que has de fer més és pressupost. Yeah. És un escenari més gran, una escenografia més mòbil, yeah. més, més gran, a uh, més actors. M'ho invento, eh? Imagina't que ara de cop uh, re -re fem una altra producció de reels i volem fer no sé què, que no caldria, sí. eh? Perquè és el que està ja escrit, pensat en quatre personatges, en quatre actors i actrius. Intèrprets. Um, però, bueno, d'aquí a Broadway és que no hi ha... El tècnic de so no és millor, eh? ja t'ho dic ara eh? yeah. i estic supercontent amb el Carles que ha fet una feina i el de Broadway no és millor que el Carles eh? tu dic, eh? dic és així és t'agradarà més o menys no, clar. però no és, i el bateria de Broadway no és millor que el Danko estem sí, arribant sí. a aquests punts de dir, hòstia i, i, i què canvia, doncs pues canvia que estem a Barcelona o estem a Nova York, xim pum yeah. o sigui yeah. és així, yeah. i ja estàs en un teatre de mil persones o un teatre de cinccentes o sigui, i clar i amb un pressupost, evidentment, el pressupost de vestuari de 100 o de 100.000 o el pressupost de llums, perquè clar, nosaltres teníem nosaltres teníem bueno, vam destinar bastant de pressupost al tema tècnic però encara hi pots ve més, o sigui és infinit, o sigui pots fer volar la vinyet si vols o sigui jo puc fer volar la vinyet saps? passa que clar, si és un teatre on la pinta no sé què, no sé quant però Eh, eh, el que vam fer o sigui, és, és eh, per mi, eh, o sigui, està al nivell de qualsevol teatre eh, del món. No, no total. I voli o no la vinyet, <ríe> Perquè seria un... ha ja com els superdetalls. O, o, o surti la casa de sota terra, no? Bueno. Va, però això, ja és el, això ja és Exacte. pasta. Exacte, això, això és la pasta i l'espectacularitat. Però dic que amb el que hem fet de... de, de de so i llum i, bueno, és que crec que és meravellós. I la gent ho ha demostrat, tio, els comentaris que hem rebut. Bueno, és que... Han sigut... Estic flipant. Sí, sí. No, no. Però res, ja està, no m'enrollo més, que estic aquí... <laughs> Bé, bueno, és que estic molt content, realment. Ja està, estic, tio, clar que sí, explica-ho. Estic molt content, sí, sí, sí, sí. I res, pròximament noves dates. Podeu seguir a l'Instagram de Vull Color Music o a Reels al Musical i, i sí, sí, ja tenim en paraulades alguna data. Um, certament, aquest projecte, uh, els teatres van de temporades uh, any rere any, eh? Sí. I llavors, doncs, ara l'hem estrenat, l'hem presentat, farem algun vol o tal... Però no serà fins d'aquí un any quan això pugui agafar... diu que jo li de tornar a veure d'aquí poc, no, pot no pateixis un any? Que, que tu el tornes a veure d'aquí poc, segur, ah, vale. perquè és el que et dic, farem bolillos i tal. Però, clar, els teatres necessiten... Bueno, van amb molta entel·lació, ves? És aquella cosa que... I el que jo no faig. El què tu no fas? El que jo no faig? Pro... Els teatres, programes, mare meva, ja tenen tancada... To... Bueno, aquest any, per descomptat, però és que n'hi ha però que no ja fan, tot el 2023. Què dius? L'Auditori de Barcelona... Segur que ja té tot el 2023. Seguríssim. Però per què? I el nacional. Bueno, perquè jo què sé. Perquè, però ara, si així, no saps demà què, què et passarà? Després ve el Covid Clar. i els he tot l'aire però, però és així, no, no ho sé. És, he de dir que no ho sé. És una cosa que em sorprèn, però perquè també és... és tu portes una cosa de fa un any, no? És que anava a dir. L'actual potser no és el de fa un any però... enrere que... Et no, certament, però clar, a no. també penso, si a mi em donen una, dat, una data no, per l'any que ve doncs bueno, també tinc com una previsió de dir, vale, l'any que veniré que tampoc ho t'assegura o sigui, tu firmes contractes però, però ja, clar, però... si ve el Covid eh? sí, sí. llavors bueno, t'has d'assegurar que no serà aquell any, serà un altre, serà un altre, serà un altre. Però, però sí, sí, és quan es va amb tanta endalació no? És, és curiós. Jo, per descomptat, que no, segur que no. Bueno, és que la pagesia, que no podeu anar amb el seu... Ja. No, si mira, si havíem d'anar... Tu anar... plantes ara? Si no havíem... pots plantar cindries. Ja. No! <laughs> si ara ja de cull olives. I no ho sabia. Qui colla no, les no. olives abans de gener, deixa l'oli a l'oliver. No, ara ja no. Ara ja no. El meu no. avi m'ho deia i l'escollia el novembre, el tio. <laughs> <laughs> Juro... <laughs> Sí, sí. I deia sí, em deia això. I em al novembre. Dic, vale. Anem. I quan l'escolliràs tu? La setmana que ve. La setmana que ve, per fer un oli de l'oblit? Clar. Ben bo. Compreu bon. oli de l'oblit. Boníssim. És que, mare de Déu, no sabeu el que us És el millor oli de Catalunya, no? Ja, és que guanyaríem segur. Però heu guanyat <ríe> algun cop? Heu guanyat fort, no? Bé, allà a Ullestri ho guanyeu sempre. No, sempre no. Allà a Serra la Vella és? o quan No, feu? la... la fira de la Aquest no, de Súria. M'he descomptat. Era el març, la Serra Vella. Ma és que té mare també és la Serra la Vella, saps què ja, m'he de dir? Té família aquí, tot, tot, tot, tot, tot, tot, <laughs> re, La Fira de l'Oli sempre guanya l'oblit. <laughs> el, el, el gener. Perfecte. Pues, Fira de l'Oli, veneu a Ullestrell, cateu els millors olis del Vallès Occidental Boníssims, i el tots. més bo és el de l'oblit. <laughs> I com es diu aquell cuiner Michelin? L'Artur Martínez. Artur Martínez és un cuiner Michelin que el seu primer plat de menú degustació és un plat d'oli... Plat Plat Plat pla. No, plat fondue. D'oli de l'oblit amb pa. Sí. Eh, què? Què us, què us sembla? Chaval Xaval. Xaval Michelin, Michelin. I pagareu a menú... 200 euros, doncs, nano. Oli de l'oli, que el teniu aquí he costat i que l'ampolla val 10 euros, tio. Que és boníssim. Boníssim, boníssim. Doncs va, família. Mariona. Bueno, va. Moltes gràcies. A tu. Per la teva companyia. A tu, a tu. I espero que em portis més fruites de temporada i verdures i ara, coses. Ara, quan vingui l'hivern. Bueno, ara. Si vol fer fred una vegada. I aquest, aquest, aquest ha sido el primer episodi de la segona temporada. Uh, jo prometo fer una secció diferent que serà molt xula. Intentaré, intentaré fer entrevistes a, a, a col·legues. Tu mai, ja. a músics, a professionals del món de l'espectacle. Ens portaràs aquí o no? No, no, online. Home. online. Per telèfon, bueno, perquè els coneguem i així també te'n ho veu. Aquells, no? Així que re, Mariona. Molt bé. Un petó molt fort. Potser, pa, bé. I ens veiem pels escenaris. I tant. I adéu a la vinya. Adéu, adéu. Adéu. Adéu.